Ahora lo tienes más fácil que nunca. Disfruta de Radio Cornella cuando quieras en tu móvil. Vamos a saudar a un dos primeiros eh, entrevistados na nosa humilde radio mm, Con respecto a música celta aquí en Cataluña mm, Falamos a falar con David, que é um, o dirixente do grupo Obal das Mouras Moi David Hola, que tal? Digo que eres o dirixente, eres o, o líder, non? Eh, bueno, eso parecen de palabras mayores eh. Bueno, a ver, dentro, no do, que si estarán... dentro si estarán... do que cabe pois Cando viñe... Bueno, non estarán de acordo o resto do grupo Pero eu eh, considerote <risas> líder Porque foi xe o primeiro que viñeche precisamente aquí Con maqueta nun momento determinado Para darlle a conhecer a todos os nosos ouvintes Ese traballo sí. tan ingente que está desfacendo Que xa levades polo chamamos precisamente por eso Porque é o terceiro proxecto, non o terceiro traballo O terceiro disco, sí, sí, sí señor Felicitacións se e moitos parabéns Ese traballo que se titula Algo algo ten que ver coas bruxas, non? Algo ten que ver, sí Bruxas e poetas Sí, bruxas e poetas Moi ben, sí, eh. moi ben, felicitacións Moitos parabéns, da verdade eh, Ainda non temos o, o, o, o CD físico Pero seguro que poderemos Coller alguna peza para poder Informar aos nosos, nosos ointes Bueno, as felicitacións non son somente para ti e eh, pa o grupo enteiro eh? De verdade que estás tendo un exitazo Claro, non somos talismáns. Non sei se se ha hecho dixera nun sei momen un momento <risas> Pero as persoas que entrevistamos en, sempre en Galicia ou en Radio Xamboy en Galego Novais Pois sí. despois teñen éxito e eh, eh, algúns deles premios O sea que o teu vai pa diante Si, sí, non é como unha especie de bautismo <risa> no no digo xo de verdade teño unha lista mínima de 40 persoas que despois de entrevistalas ou bueno, mediados ou tal pois pues, despois teñen ou premios ou alguna celebración especial bueno, pois pues, fantástico que continue no. ese, esa boa sintonía, non? Sí, sí. Vale. Bueno, sí. ¿cuándo estive estedes a...? Ese outro día, según teño entendido, estive tamén na televisión, non? Sí, a semana, a semana pasada estivemos na televisión do Hospitalet. moi ben. Facendo unha un entrevista precisamente na Casa Galega do Hospitalet, que non se atenderon no solo espacio. Na no era boa, de verdade. Eh, tamén no Auditorio Barradas estive estedes presentando, non? Esta, estaremos a semana que vengo, día 21. Ah, isto, isto. É o que quero que os nosos ointes saiban é eh, que se si queren eh, chegar ali pues que se metan en Coditec pa, entradas para poder eh, estar con Bosco, non? Sí, de feito, teñen que espabilar porque quedan moi pouquiñas Moi ben. Quedan muy como como 15 entradas, simplemente. De feito, fixéramos, estaba todo vendido ca restricción COVID. Mm. O que pasa é que, ao final, como ampliaron os aforos, pois pues, volveron a quedar algunhas entradas Valeiras Pois Pois, falanos dese traballo Dinos quantos, tex, quantos tracks ten Como, como, como, como puxestedes Se sou des mesmos componentes Ou incorporaste des algún máis di, Dinos cousas del Pois mira, eh, ser somos os mesmos O que pasa é que oficialmente pois pues, Meri xa está na banda sí. Que antes xa estaba Porque tocaba sempre con nós e gravaran os outros dos pois, discos Pois hai que meterla na páxina web, eh? Siga, sí, certo, certo É un tema que temos pendente, gracias por Por recordarlo eh, que son tres homes te... O que te, o que te ser a paridade, non? É dicir, había tres homes Pois pues, tres mulleres tamén, non? Eh, pois pues mira Poca broma, pero tamén nos parece importante sí, Non, ademais é sí. eh, un luxo Tela na banda, porque, joder Grande, grande música, sí, sí É eh, unha rapaza que toca de todo E todo e eh, canta de maravilla E, eh, sí. bueno Que tampoco hay que desmerecer a Laura y a Joana, ¿eh? No, no, para nada. Pero él es como abuller comodín, ¿sabes? Poder hacer lo <risa> que, que yo pida. Sí. Siempre, eh, sí, sí, sí. De verdad. Eh, lo que te comentaba lo vamos ya bastantes años colaborando, pero en este disco ya era un momento de decirle, oye, pequeña, eh, ¿entras o...? <risa> Está bien, David. no. Que, que, que sois un grupazo, que yo felicito vos y al mismo tiempo admiro vos, de verdad, que Álex, Carlos, eh, sí. ti, Facedo es un equipazo enorme y además transmitido, es muy eh, sensibilidad de, eh, musical extraordinaria. Muy bien, muy bien. Gracias, Loco. Eh, cuéntanos entonces, ¿cómo fue eso? Pues, pues eh, mira, este tercero disco, que se llama Bruxas y Poetas, pois pues ampliamos un pouco o abanico. Os dos primeiros estaban baseados na obra de Rosalía. De Rosalía, sí. Sí. En este terceiro, pois, pues, plantexámonos poemas de outras mulleres mm. que tamén, pois, pues, bueno, tuvieron, levantaron a súa voz mm. para reclamar direitos da muller, da, para protestar contra as injustizas. Mm. Incluímos poemas en catalán en castelán tamén de autoras. Moi ben, moi ben. Ese é comunicación, exactamente. Moi ben, moi ben. Felicitacións, claro que si sí, claro que sí. Perfecto. Y Hombre, a comunicación non ten nada que ver co, co os idiomas é rexeitar un idioma porque estás además estás en contacto con el e ao mesmo tempo aquí sodes parte desta de, de, de comunidade lásicamente, pois, empregar o, o catalán xunto co, co, co, co galego, e se me dis se me apuras moito hasta co, co, co, co castelán é, é, co asturiano ou se fai falta co, co vasco, que que eso non é ningún, claro. De, de, ningún, de, ningún desmerecimento, claro que No. Que, que va, ao contrario, é unha riqueza o que pasa que non chegamos a tempo xa Para meternos con que era E con, mm. con outras lenguas Pero bueno, ao final galego, catalán e castelán Son as lenguas que empregamos nos mm. En todo o grupo mm. En Tombois sentímonos moi cómodos En calquera, as tres, claro Vale E eh, cuáles son as poetas que le xiste des en, en catalán Pues mira, en catalán temos a Joana Raspail mm -hmm. E a María Marce Marfal Marce, hombre Sí. Marse, sí, sí, eh, sí. En galego tamén eh, temos dous poemas de Rosalía, como non Outro de María Marinho Carou ah. Que a min faima especial ilusión, porque é unha muller que, De unha zona que ti coñeces Muitas voltas pola vida Pois acabou a súa, a súa vida no Caurel el feito está xoterrada a Ilí no cementerio de Xavane Algún día acabaremos todos a Ilí O sea, que a min faima especial ilusión musical un poema dela <ríe> no, Unha zona que ti coñeces, por eso dicía Sí, sí, sí, claro, claro, claro, tiña, tiña que estar presente, María. Está ben, está ben. Pois, pues, pois pues eso, que os que queiran, volvo a repetir onde poden ir eh, como o, o día 21, non? Sí, o domingo 21 de novembro ás sete da tarde, eh, no auditorio Barradas del Hospitalet, el Innocentro na na Rambla. E eh, se si queren meter en interren, en codetite co de tickets poden a mellor coller algun das que quedan, moi pouquiñas, non? Eh, eu creo que se venden directamente na páxina do auditorio, auditori.es.cat vale. ou .com, ara non recordo non lembro como é. Tamén. Pero el hipotese mercar sin problema, os que quedan. Vale. Pois eu a min só me queda que dar che gracias por, por estar aquí conmigo en, en esta melde radio eh que os nosos ointes saiban que poden ir a a, a escoltar vos ya ver vos e eh, pedir vos a, a assinatura no no CD que, que merquen, claro. Si, sí, si, sí, por favor. Encantados de, de atenderlos, porque además tenemos muchas ganas, puedes imaginar. Después de año medio sin poder tocar, pues... Claro, claro, claro. Tenemos ahí como una ansiedad de, de, de a ver qué nos atura Sí, sí. <risa> bueno, pues rompendo vale. se, Seguro que romperé de esos instrumentos ahí diante de todos. Sí, o sí. malo es que nunca hay que trabajar, que de garabullos, pero... Bueno, entonces, este tam, ese también es un gran trabajo, ¿eh? Ay, sí, sí, sí, que no falte trabajo, que si no... Sí. Mm, es que te iba a decir que... Dime. E, e que o disco físico ainda non o temos, porque están en fábrica, que me gustaría remarcar que a, a, os temas están colgados xa en todas as plataformas digitais. Mm. O disco xa se pode atopar en Spotify, en YouTube, en iTunes, en todos estes... Pois aproveitario. Estes pois aproveitaremos precisamente o noso técnico, seguro que baixará unha algunha peza. e claro. Qual che parece, para poder despedir, despedirte eh, que os nosos ointes pues que un poquinho de sabor de boca con... Pois pues mira, eu creo que un dos temas máis especiais e que seguramente vai estar moi tempo no repertorio e concerto do Valdas Mouras vai ser As de Cantar. As de Cantar. Si sí, un poema de Rosalía que uh -huh. comeza a tres voces e pandeireta a ritmo de Xota como se fóramos as tan e que acaba a ritmo escá festeiro de Verbena. <risas> Moi ben, moi ben, empregando novas tecnoloxías e nova forma de de, de a, a nosa tradición. Moi ben. Pois, pois xa o noso técnico seguro que baixará e eh, porá porá para despedirte. Agradecerche moitísimo minutos que nos dedicas, eh, que nos con, que nos concedes. Que moitísimos éxitos, moita forza e adiante. Mm, Saudos, moitísimas grazas. para todos, e eh, bicos esas donas que, que eso fan paridad en ese grupo vamos aparte eh, que cuando la situación lo permita eso. tenemos que a tocar algún tema eh, se eres muy bien ya lo sabes pues veña para no ser un placer yo a honra siempre quedadito veña David una aperta grande igual chao, chao. de cantar me niña gaiteira has de cantar que me morro de pena cántame niña na veira da fón. te canta dare da che boliños do po te canta me niña comprando compás, dare da che unha prolla da pedra do lar has de cantar Me niña gaitera has de cantar que me morro de pena a piñas con leite tamen cederei so piñas con viño tus rexas con mel patacas asadas cun salebina crestes saben as nozes que ricas que saben has de cantar me niña gaitera cantar que me morro de pena que feira rapazase cantas fare mos festiña por fora festiña por ben tro, canta si queres pasado de mo canta si queres dar eche un mantelo cantas si queres na lengua que eu falo dar un mantelo dar un refaixo